Ma 2020. szeptember 22-e van. Én úgy emlékszem, hogy ez édesanyám születésnapja. A 22 és a 23 ezek feleselnek bennem egymással, de... Én úgy emlékszem, hogy édesanyám, Fiala Ervinné született Benedek Edit. 2020, 1927. szeptember 22-én született. Tart még az indiai nyár, ami rám hihetetlen hatást gyakorol, minden időmet olvasással és úszással töltöm. A többiről nem számolok be. Van nagyjából 17 percünk, amit azzal töltünk, amivel akarjuk. Fél 8-tól Gábor, 8 óra 20-tól pedig Fürjes Balázs a vendégem, 8.45-től 9-ig pedig az elmúlt időben általában töblöttünk, hogyha ez most másféleképpen alakul, akkor az nem lesz ellenemre. Ha telefonon óhajtanának megtalálni, és nem a magán hívják, amit hál' Istennek mindenki nem ismer, akkor a 061-877-0877-es telefonszámot hívják, mint például ön. Jó reggelt! Gyeregat. Gyeregat. Összet a horogról. Come 877 0877 Vajon az előbb, aki leesett róla, az másodszor nem próbálkozik? Kidején, amikor elkezdtem a Civil a folyamatosan készíteni, eléggé nehezen vázolható, szalonképesen nehezen vázolható körülmények között, akkor azt kérdeztem, hogy kötnek-e velem szerződést, és az volt a válasz, hogy kötnek velem szerződést, hogyha hozom a nézettséget. Hogy mit kell a nézettségen érteni, ezt nem fogalmazták meg konkrétan, minden esetre. Azért abban az benne volt, hogy a műsor ne legyen az utolsók között, és a középmezőnybe se legyen, inkább legyen a nézettebb műsorok között, de hogy ez a helyezését tekintve mit jelent, és hogy hány százezer vagy hány tízezer nézőt jelent, ez sem körvonalazta az, aki annak idején ezeket a feltételeket elmondta. Amikor aztán hoztam a számokat, számomra tökéletesen tehát számomra ez teljes meglepetés volt, tehát uh, uh, ugye velem a média uh, külső és belső urai, belső urai a tulajdonosok, külső urai azok önök, nézők és hallgatók, ugye azt erősítették, hogy én a... A, hát ha nem is az avantgárdnak, de a perifériának vagyok, az ura azon beljebb én ne keressek semmit sem. Így aztán hát hihetetlen meglepetés volt, amikor egyre jobb számokat hozott a civil a pályán, ami természetesen, ha rossz számokat hozott, akkor az az én bűnöm volt, ha pedig jó számokat hozott, akkor a vendégek érdeme volt. Az egy másik kérdés, hogy a vendégek folyamatosan cserélődtek. Mindegy, a vendégek folyamatosan jobbak voltak akkor, mint én, és azért elég hosszú idő kellett ahhoz, hogy elhiggyem, hogy nekem ehhez azért valami közöm kell, hogy legyen. Így aztán, amikor szóba kerülhetett volna azt, hogy szerződést kötnek velem hosszabb távon, akkor mondtam, hogy hát ha alacsonyabb számok félelmében nem akartak velem szerződést kötni, akkor maradjunk itt az eseti szerződéseknél, és ez azóta is így megy, de ez itt most nem panaszkodás volt, hanem a felvágásnak a felvezetése, mert ugye a múlt héten a csatorna második legnézettebb műsora volt a szombat este jelentkező civil a pályán. A heti napló gyakorlatilag szinte megverhetetlen, szinte törölve, bár előfordult már. Ugyanez országosan, ami szintén meglepő, a 24. helyet jelentette, ami azt jelenti, hogy a Kábel csatornákon fogható tévéműsorok között az összes között már amelyik adatolja magát, mert tudtam már például a hirtéb nem adatolja magát, a civil a pályán a 24. lett, gratulálok a vendégeknek és önöknek. Nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, én azonban most mégsem abba az irányba viszem el a beszélgetés fonalát, amit eredetleg terveztem, függetlattól, attól, hogy bármikor kivett belőlem a kis ördög, hanem azt kérdezem önöktől, hogy ki mindenki van még rajtam kívül, aki alacsony, közepes vagy felső fokú teljesítménykényszer hatása alatt éli az életét, és természetesen ahol is beszámolhat, hogy ez rá jó, rossz, vagy semmi hatással sincs. Az illető lehet egy multinacionális cég vezérigazgatója, élsportoló, vagy bárki, aki egyébként érti azt, hogy mit kérdezek. 061-877 0 De bármilyen más témával is előhetnek, ahogy én nem jöttem elő a farbával, a farbákkal, mert hogy több is volt. A 2020. szeptember 22-eban és kedda pontos idő 4 perccel múlott reggel 4.18. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fiala János Korhatáros. 14 éven aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora, amely tele van termék megjelenítéssel, sőt rövidesen egy élő vendégem is lesz német Gábor személyében. Nem tudom, hogy a kis dolgozik-e bennem, de az egészen hihetetlen, hogy idefelé jöhet. évet elhatároztam, hogy mi mindennel fogok incselkedni, független attól, hogy ez a Kejfej Jancsinak, vagy nekem jól áll e és aztán tessék, előjöttem a teljesítménykényszerrel. 061 0877. Telefon működ. Na jó, elküldöm a holnapi vendégeknek a meghívót. Minden percet kiasználok. hogy kiszámolhatták, holnap négy vendégem is lesz. Négy SMS-t ugyanis. Ezek szerint már ketten visszajelesztek. Az idő rövidsége miatt most már nem is fogok előjönni semmivel, amivel eredetileg szándékoztam. Ha önök nem telefonálnak, akkor egy Jurái hét, egy Black Sabbath, és utána német Gábor jön. 061877-0877, ajánlom magamat. Annyit elmondanék Krista, hogy azzal, hogy az első negyed órában nem beszéltem némi konfliktust megúztam. Az, azon még gondolkodom Krista, hogy ezeket a konfliktusokat magán telefonon előhívjam-e vagy sem, de az már végképpen nem tartozik a nagy érdeműre. Csak megpendítem, hogy mi, minden érdekességtől esett el a nagy érdemű, de még rengeteg dologról szó lehet, hiszen van még több mint öt percünk. 0-1 877, 0-877. You pay, look at a pay, look at Jó reggat. Jó reggelt, kívánok, Horváth vagyok. Hát tényleg én, ha hozzászólhatnék a Színházis Filmvizeti Egyetemnek az ügyeihez, akkor engedj meg egy percet. Én kinyomtattam még múlt héten magamnak a szervezet és működési szabályzatot. 71 oldalba jött ki a kinyomtatot. Kettő órát. Igen? Annyi mondom, én is Igen. Kérlek szépen, kettő órát töltöttem el azzal, hogy részletesen átolvastam, és hogyha ezt betartják, és nyilvánvalóan hogyha a alá ért a szeptember 1-én, és aztán most szeptember 15 it is átnéztem, az is egy-másfél óra volt ott, csak három pontban volt változása, én nálam olyan képzési változásokat a angol nyelvű, bát, finés, különösen egyebek, akkor, ha ezt betartják és betartatják, ha vigyáznak akkor ez egy csodálatos ez szervezet. Én azt úgy tudom, hogy ebben a különbség egyébek között a rektorválasztásban is benne van, nem csak az angol nyelvi bápkészésben. Hát, Jó lenne, ha valaki szóval, nekem rávilágít, hogy hol van, mert két óráig olvastam. Én, Én értem, Péter, van, de, de az a helyzet, hogy elolvashatnád magyar professzornak a begyógyászatról szóló könyvét, akkor se jelennél, attól még hirtelen begyógyász. Jó reggelt kívánok! Jó, reg... jó reggel, kívánok! Hát köszönöm szépen a Gyurái megemlékezést, nagyon sajnálom, hogy elhunyt a meg még láttam őt élőben. És jó volt hallani. Köszönöm. Viszont. Viszont. Csak azt nézem, mert jól mondtam, mert a professzor úr nevét Valamint, egy gyógyászat. Valaki segít nekem? Igen. Várjon. Jól. Magyar Imre. Belgyógyászat. Egy ível talán többet mondtam elnézést. Péter, ez Isten áldjon meg, attól mert valamit elolvasol, attól még nem biztos, hogy a tudójává is válsz. Egyetlen kérdésem van, tegnap megjelent egy hír, ma is utána néztem, a cikk filmje az, hogy mától teszt nélkül is koronavírusos fertőzöttnek nyilváníthat a házi orvos. <gül> most akkor én nem vagyok tisztában sok mindennel, mert amennyire én tudom, a láz, végtagfájdalom, sok mindentől előfordulhat most. Ha a házi orvos igazán orvosi etikát folytat, akkor azt mondja, hogy lehet, hogy koronavírusos, és mindenki Itt. az lesz. Nem, nem. Ön lehet, hogy koronavírusos, és itt hirtelen megáll a tudomány. Az rövidsége miatt nem tudok ennél hosszabban beszélni erről, de azt, amit ön felfedezett, az tényleg egy olyan dolog, ami valójában egyetlen egy dologról szól. Nevezetesen arról, hogy olyan mérvű ma a járvány, hogy felmentik a házi orvosokat valami alól, amiről az én belső hangom hangsúlyozom, az én belső hangom azt mondja, hogy az alól nem lehetne őket felmenteni igen, ebben egyetértünk, de itt az a probléma, hogy ha a házi orvos tényleg azt mondja, hogy nem akar szemben menni senkivel, akkor gyakorlatilag mindenki a házi megállományba kerül. Ke kedves, sovák, kedves sovák, ön se lépjen arra az útra, amit Horvát Csabától elvitattam. Az nagyon jó, hogy itt mindenki ért a színművészeti főiskolának, az SMS-éhez, mindenki jó, hogy ért az orvostudományhoz, de van egy ember, nevezetesen én, amik itt ülök, addig időnként sorompult állítok az önök minden tudásának, most pedig utána nézek annak, hogy merre jár kell német Gábor, mert fél 80. looking for love With the strength of a new day dawning and the beautiful sun at the sound of the first bird singing I was leaving for home. with the storm and the night behind me. Hát Mondtam, a mazt megakadályoz. Így aztán nem <gül> követek el függelemsértés. Nem, vagy hülyeségnek tartod? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem hosszú lenne belemenni, mert ja, ja, egy ja, értékes ja. vendég annak az idejét. Azt a leborúd szívemé. rabolnám ezzel. Újfajta fogácsát hoztam, ugyanonnan van, zacskó van, el tudod vinni. Igen, és ártatla, uh, ártatlanított víz. Ártatlanítottam, igen. Uh, de ha már maszk használat akkor arról néhány szó, Német Gábor még mindig Mutko, miben maradtunk? Mi a megszólításod? író az is jó, igen, magánszemély. Magánszemély, igen. Magáníró. Emlékszel volt egy ilyen anekdota, azt az otthlikot kérdezték meg. Azt faszott egy író, és megkérdezték, te egy közíró. És hát hogy nem, beírták, hogy magáníró. Szóval is tettel beszélt arról a fáma, és annál konkrétabban is, hogy találtak talán tíz koronát. Igen. hagyhatod kell, Eddig is belehetett, nem okay. nyugodtan. Igen. Milyen módon... Nekem egész véletlen valaki felfedte, hogy valaki... Tehát konkrétan tudom, hogy ki a... a, a tesztelésével a főiskolásoknak, de nem hiszem, hogy nekem az lenne itt a dolgom, hogy ezt felfedjem, de ez azért volt nagyon érdekes, mert kiderült, hogy erre egyébként éppen a Buladódon, amiről múltkor beszéltünk, hogy mennyi minden meg van szervezve, és mennyi minden nem, és milyen fantasztikus élet van a falak mögött, a hallgatóim nézőim el voltak ragadtatva belet folytatott beszélgetéstől, mm. de hogy erre is figyelve van, honnan derült ki, hogy vannak koronavírusosok? Úgyhogy a, a tünetek első megjelenésénél tesztelnek, tehát 109, vasárnapig talán 109 teszt volt, és a hétvége volt ilyen szempontból nagyon szomorú, mert én tíz esetről volt jelenleg. Ugye, látjuk, hogy mi történik az országban. Ez a foglalók között volt. Uh, nem föltétlenül, ugye, ugye az, függ, hogy kikét hívunk foglalóknak, tehát ez nem, nem, nem az állandó bentlakás uh, okozta, sőt, uh, elsősorban olyan hallgatókat érintett, akik kontaktórán vettek részt, tehát mozgás uh, mozgásórán. Tehát színészeket érintett elsősorban. Volt aki, valami kontaktkutatás, amely kimutatta, hogy ki mindenkivel érintett. Igen, hát nagyon szigorú protokoll van eleve az iskolában, most ez még szigorúbb lett, tehát azonnal ezek az osztályok, akiket érint egy ilyen feltárt eset karanténba vonulnak gyakorlatilag. Tehát van meg következik a kontaktkutatás, és a megfelelő számú tesztelés, és a, és a két negatív, PCR-teszt kell ahhoz, hogy visszatérjenek. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy az ország általános állapotához képest itt egy szigorúbb vírusvédelem van elég sok fertőtlenítéssel, lázméréssel, de a kapunál is fertőtlenítés van. Szóval tesszük szét... mindent, amit lehet. Miért szétesnénk, mert ugye ha az aktualitásokat vesszük, akkor ugye egy kalajidoszkópot kapunk, eh, amitől ma nem fogok tudni eltekinteni, hiszen nagyon sok dolog történt. Persze. De légy szíves, egy képeslapot írjál, hogy most milyen az élet ott a Vas utcában. Hát, uh... Az élet, mint olyan. Igen visszafogott emiatt a vírus helyzet miatt, tehát uh, uh, hogy mondjam, mindenkiben benne van az aggodalom, a egymás iránti féltés is, és az egész ugye, kapcsolatos aggodalom, hogy valami olyan... Uh... Ez megütötte a társaságot? Én azt hiszem, hogy igen. Hát ezek tény tényleg, én mindig, mint egy papagájára mondom, nekem nagyon határozottan az az érzésem, hogy felelős, felnőtt emberekről van szó. Tehát, hogy... Uh, itt érzékelem azt, hogy többen megpróbálnak egy egészen másfajta képet kialakítani erről az iskoláról. Én nekem nem ez a benyomásom, határozottan az az érzésem, hogy, hogy felnőtt és képes emberekről van szó. Elindult a tanköztársaságnak nevezett kísérletünk. Úgy indult el, hogy először volt egy elég komoly felmérés azzal kapcsolatban, hogy ki milyen Formákat tud felajánlani, milyen kurzusokat, és hogy milyen osztályoknak milyen típusú igényeik vannak a következő két hétre vonatkozóan. Ugye, amit a optimista terveink szerint egy fesztivál zárna le, amely fesztiválra. Jó, hét, tűnt, tűnt, tűnt. Igen, 27-28-29-30, ugye hétfő két szerdáról beszélünk. Nyilván erre is árnyékot vet ez a vírus helyzet és hát nyilván ki kell találni, hogy ennek mi lesz majd a legbiztonságosabb formája. De gőzerővel dolgoznak közben csumo csomó mindenen. Tehát én ma éjszaka például kisebb kameó szerepben fogok játszni, ugyanis olasz Renátó filmet forgatnak. Arról már van elképzelés, hogy ez után mi lesz, vagy az nagyon messze van még? Velem, vagy az is. Nem, nem, nem, nem. Tehát ugye ez utána, fesztivál után mi lesz? Hm. Hát ami nagyon nagy valószínűséggel várható, az az október 1-én föltetően elkezdődött Tanári Sztrájk. Ugye eddig 21-éről beszéltem Igen, én is. Ezt, ezt megakadályozta sok minden. Elsősorban az, hogy a akiknek mi igazából céloztuk volna, azokat, azoknak jogszerűen nem tudjuk célozni, hiszen, hiszen eltaszították magukat Jó, maguk erről még lesz szó. Az, amiről te beszélsz, az azt jelentős, a sztrájk az elvileg gyakorlatilag egy tízes kellán tízestre megakadályozza azt, hogy az élet úgy folytatódjon, mint ahogy az elmúlt napokban zajlott? Hát biztos, hogy megakadályozza, hiszen például ki kell találni, hogy mi ennek a sztrájknak az a formája, ami a a, a legértelmesebb és megfelelő a jogszabályoknak. Ugye egy belég bonyolult szállék törvény van, amit be kell tartani, mint ahogy általában igyekszük. Erről ne most, mert ez mikorai? Hát talán nem tudok érdemben válaszolni. Jó. Nagyon gáz, hogy minden kedvedet elveszem így reggel? Mert ez azt hmm. mutatja, hogy a jövő keddet szintén nem lesz. Tehát ez a hét ez szintén nem olyan lesz, hogy aztán kedden ne lenne indokolt a jelenléted. Nehéz lesz tőled búcsút venni. Hmm egyáltalán nem gáz, mert uh, szerintem fontos kérdéseket teszel föl, és akkor van egy olyan viszonyunk, ami miatt jó, tudok ezek, is szerint, ezek szerint be vagyok még illeszthető. Be. Áruld el nekem, mert nem kihagyható. Uh -huh. Mi ez az Amnesty International Gulyás Márton Misetics Bálint, amit az Urigó megszerzett uporlászló nem tagadta, <gül> milyen... <gül> Figyelj, ez azért, az azért én egyetlen egy dolog miatt nevettek. Ugye én az 50-es években nem röntgen. Tese. Te e, brosúrák eljutottak hozzám, de azok mégis egy idegen világról szóltak, és én nem felejtem, hogy a tudományos szocializmus órán, aminek én még osztályrészese részese voltam a jogi egyetemen, azért voltak olyan pillanatai, amikor mi hangosan kacagtunk. Az, hogy ez 2020-ban megismétlődik, deres fejjel, neked vagy nekem, most beszélek egyes szám első személyben, nem számoltam. Uh -huh. Hogy ez mennyire vicces, mennyire nem, ez most lényegtelen, mert nem, én vagyok a főszereplő, szerintem egyszerre vicces, és egyszerre nem, de ez micsoda. Igen, hát ez egy összeesküvés elmélet, azt hiszem. Hogy ez a... arról szól, hogy valójában mindaz, ami most a vasutcában van, az jóval még azt megelőzően, hogy lehetett tudni, hogy ki lesz kuratórium, meg egyebek augusztus 14-én augusztus, igen, augusztus 13-án már lehetett tudni a Vignánszkét? Hát igen, hamarabb szerintem, hamarabb lehetett tudni valamivel. Lehet, hogy 13 án most nem tudom. Jó, de hát magát a tábort hamarabb igen. hirdették meg, tehát igen. azok, akik erre hivatottak, azok, azzal gyanúsítják a főiskolát, és azzal gyanúsítják a diákokat, hogy valójában ez egy előre megtervezett performance, ami most van, amelyet már akkor megszerveztek, amikor ennek a jogalapja még nem is létezett. Uh -huh. Hát a helyzet az, hogy a nyári tábor kifejezésnek az eredete szerintem talán a tábor lehet, talán ezzel van összekeverve, Ugye nem volt semmiféle nyári tábor, a diákok szerveztek egy szabad egyetemet, tulajdonképpen egy konferenciát szerveztek, amelyre meghívtak különböző témákban előadókat, és miután volt egy, a, a, a, az előadások között volt egy... Ezen pont, igen, ezen pont. Az Ágrábi Egyetem foglalásról szóló dokumentumfilmet nézték meg a hallgatók, és utána volt egy beszélgetés. És ezen a beszélgetésen talán az egyik részvevő az valóban az amnesti <gül> munkatársa volt, de ugye ez, ez olyan, mintha most bevallanánk, hogy egy bűnszövetkezett részt vett, érted? Egy emberi jogokat védő szervezet, egy munkatársát egy emberi kérdéssel kapcsolatban. Meghívtak egy beszélgetésre. Ezen kívül még volt mondjuk 12 beszélgetés a négy napon. Élénk érdeklődés mutatkozik az iránt, hogy mennyi pénzt kaptak, stb. stb. stb. Ez teljesen ingyenes rendezvény volt. A hallgatóknak került annyiban pénzbe, hogy azt hiszem 5000 forintért fogányságot vettek az előadóknak. Ja, Ugye, tehát u... most elindult egy ilyen típusú. Upor László azt írta az Origónak a kérdésben megbúvó állítással szemben, mely szerint ez egy politikai aktus volt.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 Hát még kilenc napig. Még kilenc napig. Tudomásom szerint a később egyetem és blokkádot teljes mértékig a hallgatók kezdeményezték és szervezték, amennyiben ettől eltérő, hiteles, bizonyítható információja van, kérem tudassa velem, írja. Az Most hatásra. a, a kiszivárogtatott dokumentum, amire legújabban Rátóti Zoltán, mint aki egy és óriási sokért a, a kiszivárogott dokumentum hatására fogalmazott, <gül> az a Veszprém Juditnak egy tájékoztató levele volt, amelyre megkérte a hallgatói önkormányzat, tehát hogy érte, értesítsen a, a, a ennek a konferenciának a létéről a hallgatókat. Egyébként akkor valószínűleg én is bűntárs vagyok, mert emlékezetem szerint én is értesítettem hallgatókat arról, hogy ez lesz az osztályomat például, és menjenek Mennyire, el, mennyire, Tudják, mennyire érintik, meg ennyire érdekli a hallgatókat az, hogy egy tízes skálán tízesre van arra igény, hogy ez a történet bevonuljon a politikai színák közé. Hát most kinek az igényéről beszélsz elsősorban? Hát azok például az origó igényéről, ja, vagy azok igényéről, akik tegnap a utcában jártak, amiről még szeretnék kitérni. Uh -huh. Hát, uh... De ugyanilyen igénye van Gyurcsány Ferencnek is, aki Igen. biztos jót akar, de viszonylag összefüggéstelen szövegében tegnap többször is visszatért a parlamentben a Színház Filmvészeti Egyetemre. Igen. Még hát talán ez... már nem is ez a neve. Le, le, hát az még egy olyan színészet és művészeti egyetem a nevünk, az alapítványnak nem ez a neve. Hát, hogy akit igen, arról már nevet, beszéltünk, igen, nem tudom, hogy ez mit jelent, vagy mit nem. Én azt láthatom, hogy egy teljesen tendenciózusan és velejéig átpolitizált országban élünk. Nem nagyon van olyan jel jelensége a társadalmi életnek, ami ne kerülne be valamilyen módon a politikai diskurzusba. Ugyanakkor a politika nagyon sok ponton egyrészt amorális, másrészt láthatóan konkrétan bűncselekményekkel fonódik össze, és ugyanakkor magát ezt a politikát, a politikai tevékenységet általában diszkriminalizálják azok, akik egyébként minden politikát csinálnak, ami egy nagyon sajátos paradoxon. Tehát ma, maga a politikai tevékenység ö, van tulajdonképpen gyan, gyanúba keverve. Ö, ez, ez, ez ettől függetlenül akarom elmondani, mert szerintem ez jellemző arra a élünk. Tehát például, hogyha te, tegyük Földön, engedjük meg hogy egy egyetemen, amelynek egyébként universitás a neve, ugye elrégjesen fogalmazva, tehát mindenre kiterjedő figyelme van, mondjuk politikai diskurzus folyik valamiről, az önmagában tilos volna vagy hogyha egy Istenek politikai véleménye lenne, az önmagában tilos volna. Nem ez tilos, ex katedra a politikai nézeteket hirdetni, az tilos. Bármiről szabad beszélgetni. Ez Tehát nyilvánvalóan lehet egy egyetemnek olyan, olyan tevékenysége, vagy állásfoglalása, amik valakiknek a politikai érdekeibe ütközik. Ettől kezdve ez politikai tevékenységként van apostrofálva. Szerintem ez történik. Én a múltkor is elmondtam, és ahányszor csak lehet, el fogom mondani, hogy nem bal és jobb oldal közti politikai küzdelemről van szó, hanem arról van szó, hogy antidemokraták és demokraták állnak egymással szembe. Magyarország már nem demokrácia. És aki a demokratikus értékekben hisz attól, hogy mellett kiáll, az nem azt jelenti, hogy politizálni szeretne. Nem, azt jelenti, hogy az életének a minőséget Á, próbál Én nem megbérni. fog veled vitatkozni, de azt állítom neked a tévedés minimális kockázatával, hogy azok az egyetemisták, akik ezt követően kezdik majd el tanulmányaikat ezen az egyetemen, lehet legyen bármi is a neve, azok valami olyan sokból fognak felébredni már a tanulmányaik folyamán, amelyről egyáltalán nem tudom, hogy kiheverhető -e vagy sem. Én sem tudom, János. Azt sem tudom, hogy én ki fogom ezt heverni. Pedig én elég távolról nézem ahhoz képest, mint ahol te vagy, földrajzilag nem, de ezt most nem is méterben mérik, de én azt feltételezem, hogy egy gyanútlan életkorának megfelelő, frissen felvett egyetemista számára ez megemészthetetlen, és hogyha ti ott egy tanköztársaságot tartotok fönn, annak is olyan határai vannak a külső Magyarországgal, Persze. hogy ez az érintkezés, ez olyan dolgokkal jár együtt, amely egy ilyen korú fiatal ember számára, vagy fiatal nő számára, függetlenül hogy mennyire érhet szerintem meghaladja azt, amivel neki ilyenkorában rendelkeznie kell. Színház... Um, és egyet föl... muszáj ide. válaszolnom neked. Mert egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, aki, aki az internethez hozzáfér, hogy született egy szikkerről az egész jelenségre a modellváltásra, amit négy hallgató írt a mércén jelent meg, és olyan mélységig elemzi nagyon higgadtan és nagyon felkészülten azt, ami történik a magyar felsőoktatással, amelyhez hasonlót én nem olvastam nem hallgatóktólából, de egyet sem. Az egyik szerző, az Holzer Sári, aki hozzánk jár, és most kezdte a második évét a, a hadszorhatós képzésben, filmdramaturg forgatókönyvíró szakos. egy nagyon-nagyon érett beszélünk. Azért mondom ezt el, mert nem akarom ezzel azt, vagy meg sem próbálom azt ezzel, amit mondasz. Mert én is azt gondolom, hogy akik ebben most részt vesznek, azok valami olyat váltak magukra, ami nyilvánvalóan nagy nagyon súlyos, poszttraumatikus stresszel fog járni, és mindenki így, mindenki így van ezzel, a képben a hát folyamatban vagy, vagy a gúgyerák jelenség, hogy habár egyelőre még nem személy szerint nem mindenki beazonosítható, de maga a politika és a politikai szína sokat tehet annak érdekében, hogy azt mondja, hogy ja te vagy az aki. Persze. Miközben ő saját magát nem így identifikálja. Igen. Kérek valami magyarázatot arra, ami szintén ehhez a szcénához tartozik szorosan. Ezúton is köszönjük a vasutca lakóinak a türelmét, az ellenállásunk néhány, néha napján zajjal és tömeggel járó megmozdulásaival szemben. Ha nem tudnám, hogy miről van szó, mint hogy csak körülbelül tudom, nem is érteném, hogy ez mire vonatkozik. szeretnék azonban jelezni, hogy a ma esti zavargásért ez tegnap este. Mm. Ugye? Igen. A, a ma esti zavargásért az egyetem épülete előtt nem mi voltunk a felelősek, hanem az ellenaktivisták. Tehát azok vannak belső és első ellenaktivisták. Az ellenaktivistáknak pedig üzenjük, mert néhány percre kifüggesztett transzparensük arra utal, nincsenek teljesen tisztában 1968 eseményeivel, azt a diáklázadást a hatalom végül leverte. Ez mi. <tos> Hát nem sokat tudok többet, ugye nem voltam jelen tegnap este, csak telefonokból értesültem. Úgy tudom, hogy három fiatalember eszefés maszkokban egy létrát támasztott arra a bizonyos elhíresült terasznak nevezhető épületrészre, amin, amin ő, őrök szoktak állni, Kifeszített egy molinót és eldurrantott egy füstbombát. Tudtam, ma ennyi történt, és aztán, aztán elmentek. Ez, ez történt tegnap este, ez nyilván zajjal füstel, stb. járhatott. A hallgatók levele, vagy, vagy folyamatos, hogy mondjam, elnézést kérése pedig nyilván arra vonatkozik, hogy hát valószínűleg most a vasúcában lakni, az nem lehet egy alás, hiszen folyton történik valami. Tehát emberek jönnek, mennek, időnként koncertet adnak, Időnként valamit kiabálnak, tapsvihar van, előadások, nyílt óra, nem tudom. Tehát, hogy valóban tehát, hogy mondjam, nem, nem jellemző tevékenységek zajlanak a vasutcában, és a hallgatók érzékelve azt, hogy néhányan már belefáradtak ebbe a vasúca lakói közül, igyekeznek <hül> hát, valamilyen barátságos módon elnézést kérni. <hül> Két dolog ezzel kapcsolatban. A hírekben az szerepelt, hogy az őrök, akik ott szoktak állni, ők hívták ki a rendőrséget, de se személyisérülés, se másfajta kár nem keletkezett. nyilvánvaló felvetődik az a kérdés, hogy ez mi lehet. Valószínűleg nem az együttműködésükről gondolták biztosítani a bentlevőket, ezt egyébként a konszenzus provokációnak szokta általában nevezni, de lehet hívni Elkáposztának vagy Izének. Mennyiben számol vajon a társaság ezzel függetlenül, hogy terem voltál ott tegnap, történt, tehát könnyen lehetséges, hogy ilyen gondolatok még mondatok formájában nem fogalmazódtak meg, valamint a vasúcaiakkal való együttélés is milyen problémákat vet föl. Hát, hogy ők most mire gondolnak, és mennyiben számolnak ennek a folytatással, azt azért sem tudom, mert hát ez tegnap késő este történt, vagy viszonylag késő este, és én azóta nem voltam ott, és nem is beszéltem De Mennyire fordul meg az ott levük fejében, hogy ez az egész előbb utóbb tetlegességig fajulhat? Ki tudja, milyen elemekkel, miközben a rendőrségre hamarabb számítottak semmint, hogy ilyen baráti gesztusra, mint ami tegnap történt baráti. Igen, indízió, egyébként hogy azt meg kell, hogy mondjam, hogy után eddig jogszerűen bejelentett akciókról van szó, a rendőrség mindig rendkívül pontosan, és emberbarát módon tette a dolgát. Tehát, hogy De igen. ott a permanens rendőri jelenlét? Hát én nem láttam. Lehet, hogy most már lesz. Ugye volt egy alkalom? De hogy öh, mire utaltál, hogy pontosan teszik a dolgokat? Öh, hogy egyszer, tehát van velünk szemben egy vendéglátóipari egység, amelyet nem fog megnevezni, öh, amelyik a múltkori nagyobb számú demonstráció előtt három fenyegetést kapott, hogy ne nyisson ki hát bementek be emberek, és megfenyegették őket, és akkor nem is nyitottak ki, viszont a rendőrség, ha jól tudom, viszonylag gyorsan lezárta ezt az ügyet. Tehát, hogy megtalálta a fenyegetőt, stb. stb. stb. Tehát, hogy közbeléptek, és védték a rendezvényt végig. Azt gondolom, Van hogy... Van a kapcsolatban elképzelés ebben a társaságban, hogyha ők egy fizikai provokáció, egy fizikai távadás, amit több, mint a provokáció íri, akkor mi a megoldás? Nem hiszem, hogy, hogy gárdákat szerveznének, vagy bármi ilyesmit. Ugye, hát ezzel nem tudom, hát ilyenkor mindig ezekre a 40 kilós lányokra gondolok, amint a fizikai atrocitás őket hát nyilván, nyilván nem szeretnék erre egyáltalán gondolni, nem, nem látom ennek a, ennek a azt nem mondanám, hogy nem látom a veszélyét, hiszen ezek jelek valószínűleg, és látható, hogy a közbeszéd milyen, tehát hogy pontosan látható, hogy milyen szinten vannak indulatok fölkorbácsolva az intézmény ellen. Tehát nem, nem tartom kizártnak, hogy, hogy előfordulhat ilyesmi, és csak remélem, hogy mondjuk egy ilyen eset után talán valamiféle védelmet fog kapni az épület. Hiszen ez a három ember bármit csinált volna. Azt, az egy... legutóbbi szeptember 15-én kelt visszamenőleges hatályú módosításaival a fenntartó kuratórium felhatalmazta magát, hogy munkáltatóként pályázat nélkül nevezhesse ki a rektorhelyetteseket, tovább ezeket a rektorhelyetteseket az intézetvezetői feladkörrel is felruházhassa. A módosítás alapján a rektorhelyetteseket az egyetem szakmai munkájának ismerete, korábbi munkaviszony az osztályvezetői tapasztalat nélkül is kinevezheti a fenntartó. Az, mi, az, az hogy jön létre, hogy visszaható hatályú. Nem tudom. Tehát egyszerűen szeptember 15-én hozott egy ilyen módosítást Vigyánszki Attila aláírásával. Egyébként itt csak hogy a vicc mondom, ezek az aláírások annyira hasonlítanak egymásra, mint a krumpli nyomdán szokott a macika. Ezt most nem tehát, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nem írja alá ezeket a papírokat, hanem egy pecsétet használ. Ilyenkor az ügyvédi iroda. Ez a Gál András Levente-féle ügyvédi iroda, amelyik avval a sajátos feladathalmozással bírkózik, hogy nem csak az alapítványnak, hanem annak a felügyelőbizottságának is ő a jogi képviselője. Most mindenki gondolkodjon errezen, hogy akkor az milyen lehet, amikor majd önmagával kell esetleg perbeszállnia, de mindegy szögletes ez zárva. Mi uh, tudjuk Magyarországon az össze férhetetlenségnek az értelmények? Vagy ismerjük, de nagyon sajátosan Ugyan Ugyanez az ugyanez a, ez az iroda, illetve hát a Attil fölszólított minket, hogy szüntessük meg a jogi védelmünket, ami hát a jogászok szerint egy kora középkori... Értem, ez mit tehát, hogy az egyetem természetesen jogászokat alkalmaz azért, hogy jogszerűen tudjon ellenállni vagy védeni az autonómiáját és főleg szólít vagy azon a hatája bontsuk föl a szerződéseket ezekkel a jogászokkal, akiknek egyébként azt hiszem, hogy nagyjából most be is fejeződött egyébként és a megbízásuk. De hogy ez mert, milyen, milyen gesztus ez mert, azért, Hát mert ezekben az ügyekben vettek részt, tehát ezeknek a ezeknek a megválasztolásával. A visszamenni hatájával van probléma, a tartalmával van probléma, a jogszerűségével van probléma? Hát nem tudom, a, szerintem a tartalmával biztosan probléma van, és a jogszerűségével is, ugyanis Akármilyen is a Nemzeti felsőoktatási Törvény, amiről már beszélgettünk, hogy megengedte az alapítványi egyetemeknek, hogy sokkal szabadabban bánjanak a felhatalmazásaikkal. Erre semmilyen pont nem hatalmazza föl egyik fenntartót sem. Tehát a rektorhelyettese kinevezése az a rektor, illetve a szenátus jökökébe tartozik minden egyetemen. Hát abszolút belső ügy. Közvetlenül rektorhelyettes nem lehet kinevezni, tehát ez egy nagyon durva jogsértés. Az is durva jogsértés, hogy egy évre föl vannak hatalmazva, tulajdonképpen teljes hatalommal, tehát intézetvezetők feladatait is magukhoz Hát nem tudom, valami ezt állták ki. Úgy gondolják Ez szerintem, majd, adminet, hogy egy de... év alatt valsz-e konszolidálni. Hát ugye ennek az a, az a lényege, hogy munkáltatói jogokat hmm. fognak ilyen módon kapni, gondolom, Tehát, biztosítják ami azt a tanerőt, amely nincs. egyébként nem biztosít. Igen, igen, biztosít hogy Igen, hogy... viszont neki könnyen lehetséges, hogy egy év után megköszönik a tevékenységüket, és az általad utalt konszolidációra való hivatkozással, vagy pontosabban mondva megélve azt, immáron olyanokat neveznek ki, akik inkább megfelelnek, ami egyébként ennek a jogszerűségét és igen. a tartalmát visszamenőleg, de most másféleképpen visszamenőleg nem igazolja. Igen. Na, most ugye különböző ö, problémák vannak, például ö, ilyen probléma az, hogy az osztályindításokról, tehát a következő fél év utáni osztályindultásokról ilyen tájt kell dönteni. És hogyha az intézetvezetőknek ebben nagyon jelentős szavuk van a szenátusnak is, tehát nekik kell elfogadniuk a elvileg az osztályindításokat. Tehát világos, hogy most az egyetem ö, ilyen értelemben működésképtelen állapotban van, vagy ahhoz közeli állapotban van, de ahelyett, hogy a jogszerű alapokat építenénk vissza, tehát hogy megkapnál a szenátus az a jogköreit, stb. stb., nem fogom ezeket megint elmondani. Ahelyett erre a rendkívüli dologra van egy rendkívüli választás. Okay. Három nappal később, a, tehát szeptember 18-án a Színház és alapítvány Alapítvány felügyelőbizottságához fordult, hogy a fenti szempontok alapján, mármint hogy a Színház és Filmészeti Egyetem vezetősége és polgár most ugye magamnak, mint valami egyetemista, aláhuzogálok, a vezetősége az kicsoda, és mi az, hogy a polgársága? Igen, az egyetemi polgárok kifejezést azt a, a köznyelv kicsit bizonytanul használja, tehát egy, valamikor úgy használja, hogy az összes egyetemen létező személy, tehát mintha maga az egyetem ugye egy, egy ország volna, és ilyen értelemben mindenki, aki az egyetemhez tartozik ennek az állampolgára, ennek a mini államnak, valamikor kifejezetten a hallgatókra érti én mi egyébként nagyon határozott gesztusként körülbelül két hónapja a közösség szót használjuk. Tehát a, ezek helyett egyetemi közösséget szoktunk. Jó, ez, az mi, ez az SZF közleménye. Ez az SZF közleménye. A mi egyébként talán elsősorban a vezetőséget értem. A vezetőség lehet érteni. A vezetőség? a vezetőség? jelenleg még pár napig nagyjából úgy épül föl, hogy van egyrészt egy úgynevezett rektori tanács, ennek tagja a rektori feladatok a megbízott rektorhelyettes, tehát Ukor László, az oktatási rektorhelyettes, ez Novák Eszter, és én, aki rektori tanácsadó vagyok. A következő szint, ez az intézetvezetői tanács, miután most szenátus nincs, az intézetvezetők még pár napig szintén érvényben vannak. Ezek az elméleti, a színázi, a filmes Jó, intézet... ahogy az én ér, csak közben az órát, és valamelyedig szeretnék eljutni, hogy az október én elkezdődő sztrájk, ha egyébként lesz, akkor ez átmenetleg feloldja azt hogy hogyan működjön a főiskola, illetve egyetem elnézést, mert hogy ebből ugye kiderül, hogy még a polgárság megmarad, addig a vezetőség mint olyan megszűnik. Így van. Viszont nincs új vezetőség. Illetőleg hát még nem tudjuk, hogy van-e, hiszen az Igen. elkövetkező napok könnyen lehetséges, hogy megmutatják, hogy lesz ilyen vezetőség. Magyarul a következő pontok születtek a színház és alapítvány felügyelő fordult, fordul, hogy a fenti szempontok alapján vizsgálja meg a kuratórium törvényes működését, figyelmeztesse mandátumának korlátaira és a valódi feladatainak ellátására. Beszámolt az fejleményekről a magyar rektori és a Hőok elnökségeinek az ágazati érdekek képviseletére, valamint az egyetem autonomiának és törvényes működésének helyreállítása érdekében négy keresetet nyújtott be bírósághoz. érdemes -e arról beszélni, hogy az eltelt pár napban történt-e bármi ezügyben, vagy menetünk tovább? Hát ezek teljesen fél, ez, tegnap, ez tegnapi bejelentés. Tehát, hogy, tehát még nem, nem tudott semmi sem történni ezekben az ügyekben. Várjuk, hogy mi történik. Jó, és... tegnap előtti, mert egyébként Már... ugye született erre válasz, a Színház és alapítva Alapítvány létrejött óta, megtett valamennyi lépése, jogszerű és törvényes volt, és az jövőben sem történt. a e, Majd később ennek megvalósá érdekében számtalanszor javasoltunk, párbeszédet is kínáltunk, <gül> együttműködést az egyetem lemondott vezetésének eredménytelenül, majd később az SZFA élén jelek provizórikus, már lemondott vezetés áll. Ez a provizórikus, ez mit jelent? Nem tudom, meg kéne, őket kérdezni. Ez egész fantasztikus e, Az SZFA élén, Provizórikus, már lemondott vezetés ás, emellett a Szenátus is felállt, felállt egy olyan szituációban, amikor a szenátusi választás tartani lényegében lehetetlen. Fontos leszögezni, hogy ezt a helyzetet nem a modellváltás vagy a kuratórium idézte elő, legalábbis ők így vélik. a színház és filmészetét alapítvány kuratórium ezért határozottan felszólítja az eszefe, önszántából leköszönt, de láthatóan távozni nem akaró vezetését, hogy a politikai nevelőtábor megszervezése és annak lelepleződése után végre fejezze be a közjátékot, biztosítsa az oktatást és tegyen meg mindent az Szef -e polgárai biztonságának szabatolása érdekében a járványhelyzet során felkiáltolja. Szép szöveg, szerintem elemzés nem méltó. Te, hát, tele van csúsztatásokkal és konkrét hazugságokkal. Tehát ez a politikai nevelőtábor kifejezés az valóban azt az időszakot kezdi fölidézni, amit, mint mondtad, kevéséltünk éltünk meg, illetve poétikusan ifjúkorunkban, tehát mondjuk 50-től 56-ig. <kül> tehát én nem tudok ezekkel a mondatokkal mit kezdeni, ezek, ezek egy visszavisszatérő mantrának a részei, az állandó szándékról, a beszélgetésről, stb. stb. stb. stb. hát ténylegesen egy szó nem igaz. Tehát itt érdemes soha nem folyt semmiféle érdekegyeztetés. Szeptember 21 ez tegnapi hír. A sajtótájékoztatót tartott a Színház és Filmészeti Egyetem vezetősége és polgársága tegnap délután 3 órakor a vasutcai épület előtt, ahol bejelentették az SZFE rektorhelyettes és kancellária, mint munkáltató, valamint az SZFE dolgozóit képviselő bizottság közti egyeztetés a sztrájkövetelésekről szeptember 23-án, tehát a mai így napot figyelembe véve, holnap délelőtt kezdődik, ezt követően összesen hét napon keresztül folynak majd tárgyalások. Amennyiben a sztrájkövetelések nem teljesülnek, illetve nem sikerül megállapodni, október 1 az SZFE dolgozói sztrájba lépnek. Mi fog történni, anélkül, hogy váltesz lenni az elkövetkezendő napokban, illetve mit jelent a sztrájk? Ugye ebben a helyzetben egy nagyon különös, arról már próbáltam beszélni korábban, hogy itt arról van szó, hogy valójában rátolták az egyetem fenntartójára az ágazati felelősséget. Tehát, hogy ugye elsősorban ezeket a kérdéseket, amik az autonómia garanciákra vonatkoznak, legelsősorban Palkovics miniszternek, vagy akár magának Orbán Viktornak lehetne föltenni, hiszen az autonómia megvonás gondolata onnan jön. A munkáltatónk ebben az esetben az előbb említett okokból jelenleg a kancellár és uporlászló. Tehát kizárólag velük tudunk tárgyalni, hiszen sztrájkot... Azt tudjuk, hogy a kancellárnak milyen lehetősége van, tehát hogy van -e egyáltalán tárgyalásra Igen. való puvárja Igen. valami bőröngyemből ugye úgy, úgy fogalmaz a sztrájktörvény, hogy gazdasági és szociális ügyekben lehet ö, ö, sztrájkot indítani, ö, és akkor nyilván ez egy jogértelmezés kérdése, hogy egy egyetem esetében az előbb említett, vagy nagyon sokszor elmagyarázott autonómia garanciák gazdaság és szociális szempontból mit jelentek, hogy érintkeznek ezekkel a területekkel, az talán nyilvánvaló. Ö, az is nyilvánvaló, hogy egy olyan, olyan, két, két olyan emberekkel tárgyalnunk, akik a saját hatáskörükben nem tudják garantálni, hiszen tőlük is el van vonva ilyen De ez a dolog. Csak De a sztrájkszerűséget elvitathatja a bíróság? De persze, ezt vizsgálhatják minden esetben a, a sztrájkok jogszerűségét, igen. Most tulajdonképpen nyilvánvalóan a valószínű forgatókönyv az, hogy hétszer fogjuk megismételni nagyjából ugyanazt a beszélgetést. Hát miután... Hát a, a, a kancellárral és a rektor értesen, mint munkáltatóinkkal. Te melyik oldalon vagy most? Hát ö, én most ö, ugye velük szemben állok kvázi, ez szerint, ugye mulatságos ez, kétségtelenül, hiszen én sztrálykbiztosági tag vagyok. Tehát én most hétszer le fogok ülni, és keményen tárgyalni fog velük, hogy adják vissza az autonómiánkat. sajátságos ne... lesz, hogy, mert a közben hát ugye égen. rektori tanácsadó voltál, tehát igen. egyszerre igen. két asztalnál. Nem, is nem, ott, ott, ott a, a túloldalól nem tudnék ülni, hiszen abban a jogkörben én Azt nem Azt értem, a jogkörről értem, csak a korábbi. Hát státuszod. a helyzet, igen, a helyzet képtelen. Ez megint egy olyan képtelen helyzet. Létezhet-e nagyon... az, hogy megegy, tehát létezhet -e az, nem. hogy... Nem. Hát nem, hiszen nem tudják megadni, amit kérünk. Így aztán október elsőjén kezdődik egy sztrájk, ami mi? Hát ennek a formáit kell keresnünk, ugye? Mert hogy a sztrájktörvényben törvényben például az van, hogy a munkahelyeden kell De Egy olyan munkahelyen, ahol egyébként az egyre erősebb vírus korlátozások miatt az elméleti órák mindegyik át van terelve például. Tehát, tehát akik, nem ott tartjátok be, nem az Hát, épületen, nem. hanem online, igen, vagy szabad téren azt a néhányat. Tehát ugye eleve... Hányan fognak sztrájkba lépni, azt lehet tudni? Hát az van jelenleg, hogy 90 valahányan csatlakoztak, most nem, múltkori beszélgetésünkben ugye talán említettem azt, hogy még nem voltak aláírva a külsős oktatók igen. szerződései, ez azóta megtörtént, tehát a minisztérium visszautalta az egyetem pénzét, ezért aztán a gazdasági igazgató aláját. És pénz van, nem egy millió. hát nem tudom pontosan mennyi van, de, de hogy több. De több van. Tehát az éves költségvetésünk töre, tehát maradékát visszautalta, ezért meg lehetett kötni ezeket a szerződéseket. Továbbra is probléma egyébként, ezt muszáj elmondanom, hogy nincsenek keret szerződések az egyetemi működésre. Tehát jelenleg fogalmam nincs, hogy őre miből működik ez az egyetem. Oké, okay, de most akkor így, így mekkora társaságról van szó? Tehát szerintem száz ember körül van jelenleg. Igen, hát de ez nő? Hát ugye van körülbelül... 170 külsős oktató és 50 valamennyi oktató. Ez mennyire teszi van... lehetővé a normális működés, már amennyiben a normális egyáltalán most 2020. szeptemberében, akkor már októberében alkalmazható lesz. Hát Itt szerintem működni az egyetem? Hát nyilván nem. Tehát... Nem fogtok bentartózkodni, de az, hogy mi lesz, azt most ne kérdezzem, mert azt talán a jövő hétkeddel már jobban fogom tudni. Hát akkor tudni. biztos, hogy jobban fogom tudni. Kivitathatja el a sztrájk jogszerűségét, kifordulhat ilyenkor a bírósághoz? Hát én gondolom, hogy uh, ugye ez egy érdekes, érdekes kérdés, fogalmam nincs, mert a, a helyzetből adódóan az volna logikus, hogyha a, a, tú, a túloldal fordulna. Tehát Igen. gondolom, hogy, uh, hogy upor és a kancellár úr fordulhatna, de elképzelhető, hogy miután ebben a bonyolult helyzetben vagyunk, amiben a kuratóri, a kuratóri fordulhat. is fordulhat, gondolom én, hiszen bármit megtett miért pont ezt ne tehetné de azt, hogy mennyi időn belül kell döntenie ilyenkor a bíróságnak, azt ne kérdezzem tőle. Nem, nem ezt tudom. Kál megmondani. Valószínűleg egy fokkal. Hát akkor nagyjából ennyi az, ami a mai műsornak tud része lenni. Van olyan fontos aktualitás, amely itt a következő napokban olyan eseményeket szül, amiről nem beszéltünk? Hát nekem ez az SMS módosítás azért nagyjából fölére egy jóslattal. tehát én szerintem csak az a kérdés, hogy kivárja-e a kuratórium ezt a pár napot még, amíg mi vagyunk. Ugye úgy az lenne érezető. logikus ezek szerint, ha nem várnák ki, viszont ha nem várnák ki, ez azt jelenti, hogy akkor aktivizálnia kéne magát, hiszen be kéne indítania azt az oktatást, amely oktatás egyelőre hát úgy zajlik, ahogy. Igen, így van. <kül> így és van. hogy abból aztán milyen problémák fakadnak, azt meg majd meglátjuk M akkor. Ez a fesztivál mikor lesz? Ez a hétfőkedjön és szerdán lenne. Azért használjuk feltételes módot, mert hogy a járványhelyzet úgy alakul, hogy láthatóan napok számítanak ebben a tekintetben. Tehát, hogy ebből mi tud majd hogy mondjam, a offline nyilvánosság elé kerülni, ezt nem tudom, de hogy valamilyen nyilvánossága nyilván lesz ennek. Jó, tehát erről kedden be tudsz számolni, mert igen, akkor még a zömer fogálni. Akkor átadhatom a műsor nevében a meghívót a jövő köszönöm, igen. Jó, hát a fogyasztást nem tud, biztosítottam, mert magyar ember, ugye csak én vagyok az, aki magyar ember lévén eszik, Evés közben, vagy beszél evés közben, <gül> meg ilyen már volt. Akkor itt van a pogácsának és oh, részes, itt a vicces nehez is a víz. Igen, erre kom az elemozsát, belezörgök. Nyugodtan zörög, nyugodtan. Igen, atmoszféra. Még egy utolsó kérdés, ami egy ilyen, de ezért mégis, hogy vagy? Hát ö, nem vagyok jó ettől az egésztől, és nem nagyon tudom elszigetelten nézni, például a Dankó utcától, hogy egyet mondjak. Ugye. Kezdese fogunk? De. Szia. Vigyázz magadra. Szia. Köszönöm szépen, akkor vissza Én is köszönöm a az éppen. érdeklődést, meg a figyelmet a hallgatóknak. Milyen ügyben 061877, 0877, durván van rá 7 percünk, bármint hogy egymással foglalkozzunk. Én nem foszírozom, ha telefonálnak, telefonálnak, ha nem telefonálnak, nem telefonálnak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Néma gyereknek fiala János se érti a szavát. 277-0877, egy perccel múlott negyed kilenc, nagyjából a Jurai Híp. Rainbow Demon száma az, ami annak a tartalma, a hátrájövő része biztosítja a betelefonáláshoz való időt. Még egy kicsivel több. 061-877-0877 ezt a telefonszámot tovább nem propagálom, ha hívnak jó. Ha nem hívnak, akkor kevésbé száraz szájjal várom az államtitvárulat. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha a mai nap nem az utolsó lesz, akkor holnap reggel 4-9 után Tóth Csaba fél 8-tól Mesterházi Attila 8-tól Csorbai Ferenc, majd egy nő lesz a vendégem, tehát a betelefonálás az holnap szinte kizárt. Amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra! Fiala János vagyok, lehet? Köszönöm szépen. Igen. Frias Valás van a vonalban. Egyébként most már hosszú ideje, van rá mód, mondjuk a koronavírus nem a alkalmasabb pillanat, de imáron a stúdió úgy látogatható, ugye most már folyamatosan fogadok vendégeket, úgyhogy ha az időd megengedi, akkor koronavírus járvány után azt legyen minél hamarabb, akár személyesen is tiszteletedet teheted. Ez az egyik nagyon finnesen nem tudtam erről a lehetőségről, szeretettek, a hallgatókat is, de nagyon szívesen. Meg a nézőket, mert ugye, hogy ez a Spirit TV ország országszerte fogható, úgyhogy nem mindenben vagyok farkasházi hívő, de amikor Kenichi róla mondta, hogy hazánkban világhírű, én is egy ilyen hazánkban <gül> világhírű vagyok a tévéműsor révén. Mekkora eredménynek könyveled el, hogy ha bár te október elejére szeretted volna, de ha minden igaz, október közepén, talán 15-én ismét lesz közfejlesztési tanácsülés? Hát egy fontos dolog. Mert én mindig azt mondom, hogy az, hogy vannak vitáink, az nem akar, hogy ne álljunk szóba Itt meg kell, hogy álljunk, és valójában az egyik számúra a legfontosabb kérdésről esik szó. A csütörtöki találkozunk az áll még, ugye? Igen, igen, igen. Ahol ezt magánszemélyként személyként is elmondom. Valószínűleg te is érzékened, függetlenül attól, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítasz neki, hogy az a vita és az a párbeszéd, megfelelő része aláhúzandó, amely Budapesttel kapcsolatos, annak két része van. Az egyik egy szakmai vita, amely az elmúlt időben eltűnt egy relatíve jelentős politikai ködben. Hogy ezt a politikai ködöt, ez egy megfelelő kifejezése, vagy sem. Örlök, hogy szakmai tetsz... vita, ami eltűnt a politikai ködben. Ezt használni a... fogom engedelmetbe. Az a kérdés, hogy ugye... E... Én nem állítom, hogy ezt te gerjeszted, nem állítom, hogy Karácsony Gergely terjeszti, mégis van. Ebben a ködben ugyanakkor a szakmai vita szinte ellehetetlenül, én nagyon büszke vagyok arra, hogy habár te voltál kihíva, erről még szintén szót ejtünk, de egy kicsit később, itt hosszú és teljesen normális hangvételű vita volt péntek reggel, 8 és 39 között a Városliget fejlesztéséről Bár László, miniszteri biztos és Horvát Csaba polgármester között. Ugyanez a fűvárost illetően szinte kivitelezhetetlennek tűnik, független attól, hogy nagyon szívesen rendelkezésre állnék egy Füriyes balás Karácsony Gergely vitának, ha bár a főbálogármester úr, amikor erről szó volt, azt mondta, hogy neki ez a szint, már, mint, amit te képviselsz már kevés. Mit gondolsz arról, hogy ez a politikai köd ebből az egészből hogyan vonható ki, mert úgy tűnik, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy mondja meg a másik oldal, hogy milyen politikai szándékai vannak 2022-ben, a másik oldal pedig egészen odáig e, merészkedik, hogy a Magyar Hangban levő interjúban azt mondja, hogy egyes hírforrások szerint, mármint akikkel találkozik a főpolgármester, a miniszterelnökség dzsihádot hirdetett a főpolgármester személy ellen. Most ebben a légkörben elég nehéz szakmai dolgokról beszélni. Kívánom az ellenkezés ezért október 15-én és más alkalmakkor. Te erről mit gondolsz? Hú, hát, és nagyon sok mindent érintettél. A, a politikai köd. Igen, a, leg a legfontosabb talán. És azt én egyetértek veled, ez egy nehéz kérdés, de nem szabad feladni. Tehát, hogy az lenne a jó, azt hiszem mindenkinek, vagy a legtöbb szereplőnek, és a budapestiaknak biztos az lenne a jó, hogyha a budapesti politika, az a budapesti ügyekről szólna, gyakorlatias megoldásokat keressünk a budapesti kihívásokra. Elsősorban én mindig azt mondom, hogy közlekedés, közlekedés, közlekedés, de van nyilván sok más kérdés, és én azt mondom, hogy a, a, a, amikor Budapest fejlesztésén törjük a fejünket, és azt végezzük, akkor három kiemelt kérdés van. Közlekedés, otthonteremtés, és a minőségi zöld felületek megújítás, zöld parkok legyen több minőségi zöld felett Budapesten, és ezen kívül még van számos más egyéb ügy, de talán ezek a, a legfontosabbak. E, e, a, a, tehát, hogy valóban az lenne jó, ha a Budapest politika a budapestikekről e, e, szólna. Nem mondom, biztos hibázok én is, de én, én erre törekszem, és ebben amit erre törekszem, az nekem bőven belefér, amit a főpolgármester mond hogy én nem vagyok az a szint, ami ő. Ebben, ebben igazán nem vagyunk egy polcon, ő a budapestiek által közvetlenül megválasztott főpolgármester, én pedig egy kormányzati kinevezett vagyok. Mind a kettőnknek kizárólag Budapest a feladata, ennyi a közös meccset és a közfejlesztések tanácsában mondjuk együtt kéne dúlőre jutnunk, de ő egy magasabb polcon, ha úgy tetszik, és ezért több mindent engedhet magának. Tehát ő megengedheti magának, hogy dzsihádról beszéljen, amikor ennek szerintem nincs alapja, de nekünk ezt el kell engedni. Nem akünk, ő beszél de... erről, ő úgy tudja, hogy, hogy erről a miniszterelnökség beszél, de nem volt hozzá feladó megnevezve. Hát ha jól értem, akkor ő mondta azt, az az ő állítása, hogy ő úgy tudja, hogy valaki kellene dzsihádat. Így, így, így, így, így. hogy ezzel a kifejezéssel, kifejezéssel is hogy a másik ő oldal. Üldözött, hogy ő üldözött, és már megint bánják, Ezt ezt ő hozta be a, a közbeszédben, nem először, mindig tekeri föl a potmétert, úgy látom, tehát az a dzsihádban lehet, talán azért az egy elég szörnyű dolog ugye, egymás között. A, a, a, a, a... Én csak emiatt megvettem a magyar hangot. Na hát akkor lehet, hogy a, a magyar hangnak már megérte. A, a, a, a, tehát több mindent engedhet magának, és nekem ezt tűrnem kell, amikor azt mondja egy másik interjúban, hogy a fűrjes üljön le és fogja be a száját, vagy amikor azt mondja, hogy én zsarnakügyi államtitkár vagyok, akkor szerintem én akkor járok el helyesen, ha ezt elengedem a fülem mellett, és próbálok a munkára koncentrálni. Meglátjuk, milyen lesz az október 15-e, én optimista vagyok, de alkatilag szinte mindig, hogy fontos ügyeket tudunk majd, majd megbeszélni. Szerintem mindaddig, amíg van esély, hogy százból egyetlen együttben is megoldást találunk, addig érdes, érdemes a igazságot megőrizni a, a, a, a politikusi színes kifejezéseket elengedni a, a fülünk mellett és a munkára koncentrálni. Tehát én azt tudom mondani végül is a, a kérdésedre, hogy én nem adom föl. Látom ezt a Hát a te szervezet és működési szabályzatodban leírva biztos nem, de az van benne virtuálisan, hogy nem is adhatott fel, hiszen ez a pozícióddal összefüggésben van. Meg talán az alkatommal, és nem vagyok egy feladós típus, akkor talán egyetlen feladatomat se tudtam volna megvalósítani, és... Jó, de Igen. akkor ennek az ismeretében is nagy valószínűséggel én is. Egy képet hadd használjak én is. Jó kép, nagyon ez, amit mondtál. Ez a, a szakmai viták eltűnnek a politikai körben. Én azt mondom, hogy a szakmai sága a vitáknak az ilyen szerűen működik. Időnként felszíne tud törni, és meg tudja határozni a beszélgetést, aztán eltűnik, egy kicsit a felszín alatt megy, de akkor is megy valahol, és ott van, és nem veszítjük el, aztán megint a felszínától, aztán megint eltűnik. Hozzá kell szoknunk, hogy ez ilyen lesz. Beszéltünk már erről, kérlek, ne le az első szavannál, politikai társbérlet van, eddig ugye béke és harmónia volt Tarlós Istvánnal, ugyanaz a politikai közösség adta a városvezetést meg a kormányzatot, ott is voltak vitáink bőven, csak nem voltak ennyire látványosak, meg nem vittük a a, a, a, a, a színpadra, és most van egy balos városvezetés, egy szabadon választott jópos kormány, hát persze, hogy vannak között. E, némileg szigcakkozok, mert logikailag nem a következő kérdés következne, de nem akarom eldírni. De, de az önmagában, bocsánat, az egy mondat még. Tehát az, hogy leülünk, és a párbeszéd folytatódik, ez szerintem eredmény. És biztos, valamennyi eredménye, valahány döntés, valahány megoldás ki fog jönni. Én Jó, ezért ez, ez... sajnáltam nagyon, amikor lemondták. E, nagyon jól beszélsz, mert, mert nekem pontosan ezért... ez van a fejemben, hogy vajon az a tény, hogy ez az ok, tehát ha ez tény lesz, és tényleg tény létrejön ez a találkozó, akkor valakinek föl kell majd tennie a kérdést a főpolgármesternek, aki biztos, hogy nem éleszek, hogy vajon mi változott, hiszen ő feltételhez fűzte azt, hogy le lehessen ülni, és a fővárosi önkormányzat gazdasági ellehetetlenülésétől félve mondta le, hogy nem ismeri a számokat, hogy most ismeri a számokat és Ezek a számok immáról lehetővé teszik a találkozót. Az a ha leül, az azt jelenti, hogy igen, csak akkor az a kérdés, hogy milyen számokkal ismerkedett meg, amelyekkel, a idején, amikor nem ment el, nem volt tisztában, ezt a kérdést majd valamelyik orgánum, valamelyik sajtó munkatársa, ha van kedve, tegye föl, én nem leszek ott, de azért ez egy fontos kérdés, független attól, hogy nyilván a te számodra, vagy Budapest számára, nem ez a legfontosabb, hanem hogy a találkozunk. Igen, nekünk, nekünk, én mindenképp azt javaslom, és Gulyás Gergely Főnökömet barátomat ismerve, szerintem ez is lesz a mi magatartásunk, hogy nagyon alulak legyünk. Tehát most ne azt kell firtatni, hogy logikailag hol tudnánk beleködni a okay, balban. de pedig igazad van, de én nem vagyok a tárgyaló felek egyikének se tagja. Így hát nézd, nem lehet, legyen, hogy megismerték a számokat, két dolog, két dolog lehetséges, de mondom is rögtön, hogy melyik a valószínű. Lehetséges, hogy amikor főpogármesterül megismerte a számokat, az én állításom hogy sanyargatásról nincsen szó. Ebben az évben csak még két számot hadd gyorsan. Ebben az évben kapnak a fővárosi önkormányzatok a központi költségvetésből működése 86,5 milliárd forintot, a jövőre meg 115,5 milliárd forintot, tehát egy komoly emelkedés van benne. De a másik lehetséges magyarázat, hogy mi arról próbáltuk őt meggyőzni a színfalak mögött is, hogy hát ha, ha van köztünk vita, az nem ok arra, hogy befagyasszuk a párbeszédet, hogy szóba se álljunk egymással, akkor üljünk le és tisztázzuk a, a, a nézeteltéréseket, beszéljük ki a vitákat, mindig azt mondom, hogy a vitáktól nem félni kell, hanem le kell folytatni, okay, re, re, az a vita, ami tárgyszerű és megoldást kereső még segítő is lehet, és ebből gondolom, hogy ja, ezt de... láthatta, hogy bevárja, mert egy információt hadozhat még meg. Hogy az első napirendi, ő azt kérte, hogy mindenképpen első napirendi pontként beszéljük meg azt, hogy van ez a, az önkormányzatok finanszírozásában Magyarországon ez a szolidaritási hozzájárulás nevezetű rendszer, és azt kérte, hogy első pontban beszéljük meg azt, hogy miért van az, vagy hogyan van az, hogy Budapestnek volt egy kivételezett helyzete ebben a igen. rendszerben, hogy ez lépésről lépésre megszűnik. Tényleg egy mondatban a hallgató kedvé kedvéért egy szolidaritás jelen az önkormányzati finanszírozásban. A 100 egy matematikai képlet adóerő és gazdasági araplán egy objektív, mindenkire egyenlően vonatkozó matematikai képlet alapján a 135 leggazdagabb magyar önkormányzat, a kisebbek és a szegények javára szolidaritási befizetést teljesít a költségvetésben, amit a kisebbek és a szegényebb önkormányzatok megkapnak, és ez a matematikai képlet teljesen egyenlően vonatkozott vonatkozik mindenkire. Egy kivétel van, 134-en ugyanúgy fizetnek, egyetlen egy kivétel van, aki kedvezőbb a rás összegnél kevesebbet fizet évek óta. Ez Budapest, és mi azt mondtuk, hogy idővel, főleg itt a koronavírus idején, két év alatt ezt érdemes kivezetni, ezt a kedvezményt, hogy teljesen ugyanúgy fizessen Budapest, mint mondjuk Szombathely, vagy Győr, vagy Debrecen, tehát a más gazdas, okay. Budapest -e egyébként kisebb önkormányzatok, és mi nyitottak azt mondtuk, hogy persze, főpolgár, ha erről szeretne beszélni, beszéljünk Jó, erről, ha az önkormányzati szóval... finanszírozásról, a budapest gazdasági helyzetéről, beszéljünk, vegyük elő a számokat, és nézzük meg, és hát, ha jutunk valamire. Jó, csak ne felejtsd el, amikor azt mondod, hogy egy mondat, akkor én mindig arra gondolok, amikor a bolgár azt mondja valaki, hogy rövid lesz. Szóval, hogy. ebben <gül> <a> mi versenyképesek <gül> vagyunk egymással. Szóval, hogy és felsejlik a többi programpont? Hát mi azt kértük, hogy Lánchid. beszélhessünk, igen, hogy kapjunk egy tájékoztatást, hogy a Láncít kérdése mi még? ]re. Talán a 3-as ahol megint csak sajtóhírekből hallottuk, hogy van valami igen. kavarodás, keveredés. Mi szeretnénk, hogyha tudnánk beszélni a, a, a Nagykörútról. Uh -huh. Biciklik? E, ott arról a forgalmi káoszról, a, a autósoktól, a sávelvétel, főleg, hogy itt jön az az időszak október közepén, mert pont mire leülünk, október közepe és április között egészen biztosan radikálisan visszaesik a, a biciklis forgalom, e, tehát talán vissza lehetne adni a sávokat, és lehetne végezni az ellenmégzettől. E, e, Mit jelzett a főpolgármester, amiről szeretném még beszélni? Hát várjál csak hadd történjenek. Vannak nagyon technikai ügyek, hogy ilyen adó nyilvántartási kérdésekben mihez járuljunk hozzá. Fölkészülök a jövő hétre, hogy milyen önnek formálódnak. A héten ülünk le egyébként egy egyeztetésre, pont azért, hogy a napi rendet kitisztázzuk. Rövid időt szánnék rá, éppen abból adódva, hogy a többi fontosabb talán. É, mi, mi nekünk is lesz egy javaslatunk, bocsánat, hogy eszembe jutott, hogy tényleg szeretnénk -e ebben haladni, hogy... Szerintem a főpolgármester is mi is szeretnénk beszélni a Gellérthegyről, a Sikóról, és mi ennek ehhez kapcsolódva egy kicsit tágabban tényleg azt gondoljuk, hogy talán a múltkori adásban is szóba került ez közöttünk, hogy, hogy Budapesten ma egy lakosra 6 négyzetméter minőségi fölött jut, és ez mindenféle nemzetközi ajánlás szerint ez úgy egészséges, úgy helyes, úgy jó, hogyha eléri a 9 négyzetmétert. Tehát van hiányunk zöld fölött tekintetében, és mi Csepeltől, Ferencvároson, Gellérthegyen, Városmanyoron, Népligeten és Óbudai-sziget északi részén át lehetségesnek látunk egy nagy zöld közparkfejlesztési programot, erről is szívesen szótajtuk. Röviden fogok kérdezni, másfél percnél ne idézzünk vele többet, mert nagyjából 9 volt, tehát még 11 és fél percünk van, és nagyjából maradnék a tévénél, mert hogy úgy látják, hogy úgy jutnak minél többen hozzá azokhoz az információkhoz, amit megosztasz a nagy érdeművel, a kérdéseim révén, tehát hogy hogy alakulhat ki az a képtelen helyzet, amiről egyebek közt a fővárosi közgyűlés rendkívül ülésen beszéltek talán szeptember 14- arról szól, hogy a kormány az államaparátus több pénzt lát a fővárosi önkormányzat virtuális trezorjában mint amennyi pénzt egyébként a fővárosi önkormányzat lát a saját létező vagy nem létező trezorjában. Itt arról a 100 milliárd forintos megtakarításról beszélek, amit az egyik fél így lát, a másik fél pedig úgy magyarázza, az egyik fél azt mondja, hogy van, a másik fél pedig azt mondja, hogyha létezik is ilyen pénz, az különböző célokra már eleve le van kötve, tehát az nem egy szabadon felhasználható pénz, Nagyjából egy percben próbáld elmondani, hogy ez hogy létezik. Hát én úgy értem, hogy miközben nem vagyok, ugye 80-as években volt illetékes eltársunk Magyarországon, Koltai Robert személyében jókat nevettünk, de rajta mindannyian. Én nem értek mindenhez is, tehát ezt a vitát meghagynám a városvezetés és a fővárosi ellenzéknek a városházan, ugye ott folyt, közgyűlésben folyt ez a beszélgetés, de ha én jól értem, akkor abban nincs vita, hogy a pénz megvan. Tehát, hogy a Ugye a magyar államkincstár egy közhiteles nyilvántartásként senki nem kérdője meg, hogy az, amit ők nyilvánosságra hoztak, hogy 135 milliárd forintja a rövid, meg hosszabb lejáratú állampapírokban megtakarításként van a fővárosnak, ezt senki nem vitatja. Azt én nem vagyok közgazdász, meg pénzügyi szakember, de hát ezt is megbeszéltük a múltkor, hogy ilyen bocsinált a jogászként mind a ketten azt talán még megértjük, hogy a rövid, meg a hosszú lejáratú állampapír az egy viszonylag likvid eszköz tehát az tényleg könnyen hozzáférhető. Vita abban van, hogy erre azt válaszolta a főváros, hogy igen, igen, azt nem vitatjuk, hogy van ez a pénz. de Ennek már megvan a helye, és, és megneveztek, hát nem, messze nem 135 milliárd forintnyi dolgot, de talán mondtak néhányt, hogy erre meg arra vannak elképzeléseink, de ez egy szabadon felhasználható pénzeszköz, és én úgy tudom, hogy nincs még döntésekkel lefedve, hogy van szándék a fővárosban, ezt értem, de ettől még azt nem senki hogy ez a pénzük megvan, és Tarrós István mondjuk így a városházát. Nagyon sok fontos kérdés van, és ez nem a legfontosabb, de foglalkoztatja a közvéleményt, és mire legközelebb beszélgetünk, addigra már a hátunk mögött lesz maga az esemény, és kívánom, hogy csak az eredménnyel foglalkozzanak, és nem egyéb körülményekkel, ez pedig a szuperkupa. Um, én nagyon megtisztelőnek tartottam, és nagyon örültem, és valami, mint egy gyerek, csak éppen nem sírtam, amikor végül is eldöntöttem, hogy én a meghívást nem fogadhatom el. És elsősorban azért, mert a médiában elfoglalt helyem nem teszi azt lehetővé, hogy objektíven tudjak megvinne, megnyilvánulni egy olyan valószínűleg pertraktált esemény kapcsán, amelyről azt mondja a sajtó, hogy oda elmenni, vagy a sajtó egy része, hogy oda elmenni, veszélyes, nem csak önmagára nézve az embernek, hanem mint vírushordozó később másokra nézve is. Én közben pedig azt mondom, hogy betartom a szabályokat, és akkor ez engem nem érint. Majdnem, mint egy gyerek sírtam, de azt hiszem, hogy jó döntést hoztam, illetve meg vagyok róla győződő, jó döntést hoztam, de annyira már nem vagyok gyerek, hogy ne tudnám megnézni tévében, tehát nem olyan leszek, mint egy kikosarazott fiú, aki aztán a lányt megtagadja. Azt kérdezem tőled, először így viszonylag messziről, hogy mindaz, ami most a szuperkupával kapcsolatban elhangzik, az Mennyiben érint, mennyiben tudsz eltekinteni attól, hogy olyan feltételezésekkel van kísérve, amelyek olyan jóslatok, amelyek aztán megvalósulnak, vagy sem, már a tekintetben, hogy emberkísérletnek nevezve attól tartanak, hogy az ott összegyűlt, relatíve kevés ember is alkalmas arra, hogy a vírus hordozóivá váljanak. Igen, a, a, ugye a Puskás Arénában lesz a superkupa az éri, érintettségem az, de inkább az elsz, hogy évekig dolgozhattam azon, ezt egy nagy megtiszteltetésnek tartom, és nagy öröm volt, hogy a Puskás Arénát fölépíthessük Skardeli Györgykosú Díjas építész alkotótársammal, barátommal. Ez egy nagy munka volt, szép munka volt, és véleményt nem nekem kell mondani róla, de örülünk, hogy elkészült, és hogy 65 ezeren vették birtokba szintén nagy örömmel, ugye november 15-én. És nyilván hati. az ember az édes gyerekének tekinti, és ezért uh, valószínűleg az, uh, örök életemben, ha már semmi közöm nem lesz hozzá, meg már rég nem leszek uh, hivatalos ember, akkor is, ha a Puskás a szót kiejtik, vagy két szót kiejtik, közelítsünk akkor, a kérdéshez. <gül> Igen. A, nézd! A, a, hát egyrészt sajnos vannak olyan, ne, ezt inkább nem is mondom, hogy kit lehet komolyan menni, meg kit nem lehet komolyan benni itt az elmúlt fél év járványügyi tapasztalatai alapján, ki az, aki segítő szándékkal, ki az, aki meg nyerészkedni akar ezen a helyzeten. Ezt a részt inkább hagyjuk is. Ugye az világos, hogy. Ugye létrejött egyfelől és... ugye már eleve ez a 500 főt meg nem haladó koncert és futballmérkőzés tengely, amit Gulyás Gergelynek a megjegyzése inkább még harci tereppé változtatott. A, igen, a kérdés, az... egy, de Igen, mert az nem hangzott el, hogy van egy alkoholt a de én pont, pont erre gondoltam tehát hogy ez lenne a legnagyobb különbség azt kérdezem tőled Na, hogy teljesen alaptalannak találod-e azokat a félelmeket amelyeket a mérkőzés kapcsán a, ha, ha, ha, ha ha valóban emberekben és nem politikai nyerészkedésvágytó vezérelt politikusok beszélnek erről, az emberek félelmeire aggodalmaira mindig oda kell figyelni. Ez történt tavaszban. A bajor miniszterelnök arra kéri a Bayern München drogéreket, hogy ne utazzanak el a Budapesti Szuperkupa mester, ez egy elég konkrét üzenet. Ez egy elég konkrét üzenet, hogy a, egyébként mi motiválja a velünk időnként vitában álló bajor miniszterelnöket ebben a, a kifejezésben ezt innen nem tudjuk megítélni. De, te de én feltételezett, én... hogy ide is konkludálhat? Én azt tudom mondani, hogy ebben a kérdésben, a, tehát ha a Bajor miniszterelnök a aggódik, minden tiszteletem az övé, az nem érdekel. Ha a magyar emberek aggódnak, bármilyen ügyben, az érdekel. Ha a budapestiek aggódnak, az érdekel. Ezért van az egy nagyon nehéz. Egy keskeny pallón kell most egyensúlyoznunk a következő hónapban. A kormány az emberek véleménye alapján döntött így világosan, és tényleg, ha bárkivel beszélsz, mindenki ebben a dilemában őrlődik, hogy egyfelől meg kell védenünk az elsősorban az időseket, meg persze mindenki mást, és az emberi életet, egészséget óvni kell, de nem engedheti meg az ország, nincs is benne meg a készség az emberekben, hogy leálljon a munkahelyek miatt, a gazdaság miatt, az oktatás miatt, a családok normális élete miatt, és egyszerre kell védekeznünk, és egyszerre kell ha nem is normális életet élünk, mert arra még jó ideig nem, le, nem lesz lehetőség, de mégiscsak a működő képességét föntartani. Itt egy 65 ezres befogadó képességű arénában lesz 20 ember, kellő távolságtartással, maszk használattal, mindenféle ellenőrzésekkel a belépésnél, ugye hőmérő egyebek, e, és ráadásul mindenki szabad akaratából megy oda. Tehát ott senki nem lesz. Ezt nem vitatja. E, senki sem. Azt kérdezem tőled, Akit hogy nagyjából szerintem. sejthető el, hogy függetlenül attól, hogy végül nem hány... olyan, mint a metro, ahol mondjuk... Nem, nem, nem, nem ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy az valószínűsíthető, hogy függetlenül attól, hogy hányi Bányer és és hányi Sevilla, druker élkezik. A maradék helyeket a magyar állampolgárok szinte biztos, hogy tehát a jegyfogyás ez -a, ezt mutatja Ez az, ez az uf meg az MNS döntése, hogy ha itt visszamondás van, és ők föl tudnak még technikailag szabadítani. De én nem erre, erre gondoltam, hát, hú... hogy, a, hogy a, a, a, a magyarok számára fenntartott jegyek, azok olyan ütemben fogynak, hogy azt mutatja, hogy az el fog kelni. Igen, ami pedig azt mutatja, hogy, és hadd kockáztassak meg valamit, ha ez egy 180 nezres teljesen fiktiót, ügyeség, mielőtt a, majd ebből hírcsinál valaki, hogy 180 ezer stadiont akarnánk építeni, akkor szerintem jelezni, hogy nem akarunk, de ha 180 ezeres lenne ez a stadion, és 60 ezer ember félne benne, tehát ugyanúgy a harmada, akkor az is el kellene. Tehát láthatóan mindenki szabad akaratából jön, és eldönti, hogy e -e, nézőtérenőben, tehát szabadban e -e, egymástól távolságot tartva moszkhasználattal belépési ellenőrzésekkel együtt eljönne oda, láthatóan a, a társadalom egy részében komoly igény van, és eljönnének erre az eseményre. Nem lehet a korlátozásokon engedni, tehát nem lehet abból engedni, hogy a 65 ezer... Azt, azt, ért, azt értem, de maga a felvetés, hogy ez nézzük, ezőtt történjen, az hazai felvetés volt, vagy a labdarúgó szervezet részéről jött ilyen lehetőségre való kérelem? Biztos, hogy ez a labdarúgás világából jött, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagy az UEFA kezdeményezte, és az UEFA fogadta el, vagy eleve az UEFA-nak volt ez a javaslata, ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség tudja megmondani. Jó, én kívánom azt, hogy azon kívül, hogy egy jó mérkőzés lesz, beleértve, hogy maga a Bayern münchen edzője se ért egyet vele, ami azért meglehetősen sajátságos. De... Igen, az elnökük a rumenike meg egyetért. Hát tehát itt Tehát itt vannak hiták. Ez. És arra kell fölkészülnünk a következő hónapot, azt, azt látjuk minden nap, most felejtsük el a a, a a egész Európában, és nem feltétlenül csak kormány-ellenzék megosztottság mellett egész Európa vitatkozik azon, hogy most egy kicsit többet, vagy egy kicsit kevesebbet kell húzni, és mi a jó út, ezt se Jó, most igaztani. éppen Magyarországon szigorításban... Éh, és után, ezt, hogy egyszerre működjön a gazdaság, meg az élet, és más Másodperc alatt múlva eltűnünk a képernyőről, tehát ez egy szigorú határ. Nem, a olyan... a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát én azt szeretném mondani, hogy mindenféleképpen azt kívánom, hogy ez ne járjon olyan politikai konzekvenciával, ami a te állásodba kerül, mert ez nekem érdekem, nem azért, mert szeretek veled beszélgetni, hanem azért, mert az azt jelenti, hogy nem lesznek megbetegedések. E döntés, nem kellett ebben a ügyben meghoznom ezt. Borítéko vagyunk, hogy ez így lesz, de reméljük nem csak azért, mert nem hoztam ebben az ügyben. Törtéseket. Jó, de én alapvetően az egészség pártján vagyok, ha nem annak hát le, a van, pártján van, lennék, van, annak akkor fúrban. még annál is hülyébb lennék, mint amilyen most vagyok, és egyben azt is kérdezem, hogy akkor jövő héten, akarom, kedden, oké. a hasonló időben, akkor bírhatom-e. Állok rendelkezésre, állok rendelkezésre. Nagyon szépen Nagyon köszönöm a rendelkezésre állás, szervusz, én, és kocsitől, tököm, köszönöm. köszönöm. köszönöm. Én... Minden jót kívánok mindenkinek. alást szóval. hallották, én most integetek, ezt a rádió hallgatók nem látják, a tévénézők viszont még látják, még mindig látják, még mindig látják, sőt, még mindig látják, és még mindig látják, még hét másodpercig látják, már a határán vagyunk annak, hogy lássák, és most hirtelen már nem látják. Ennyi. hát magunkra maradtunk, van egy negyed óránk nagyjából arra, amit akarnak. Én újdonsággal nem jövök elő. Számomra nagyon fontos dolgokról nem beszéltem, de nem vagyok róla megbizonyosodva, hogy ezzel nem jártunk, vagy nem jártam jól. Közben volt a sorsnak még egy sajátos fintora is, de nem leszek ennyire nyakatekert 061-877-0877 ha igényt tartanak rám, már mint a személyemre a tekintetben, hogy beszélnek hozzám, és azt szeretnék, hogy én egyben reagáljak, akkor telefonáljanak, ha pedig nem telefonálnak, akkor elmondom, hogy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, 4 8 előtt, de 7 óra után, Tóth Csaba, Mesterházi Attila, Csorbai Ferenc, és mindjárt megnézem a hölgynek a teljes nevét, mert nem illik azt mondani, hogy Fatima, mert az önmagában kevés, és nem akarok rosszat mondani, társaságát fogják élvezni. 061-877-0877. Horvát Fátime Ő lesz 39-től 061-877-0877 A pontos idő 3 perccel múlott 318. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mi volt a sorsnak a szintora? Hát ezt úgy nem beszélek, mint közben itt történt valami, ami azt mutatja, hogy koincidencia van, ami a honpola szerint soha sincs véletlenül. Értem. Hát ez a fődjes vallás ez most, és nem a riporter hibájából, ez nem volt éppen egy egy Hát amit ő így csomákolásként előadott azért a kép volt, főleg a pocimeccs kapcsán. De a bajor miniszterelnöknek milyen averziói vannak Magyarországgal, ezért ne jöjjenek a szurkolók. Hát ne felejtsd ilyen el, hogy egy, egy ilyen beszélgetésből, ha egyébként meg kéne írni, egy A4-et meg lehet tölteni. Például itt el először, hogy mi mindenről lesz szó, a közfejlesztések tanácsa ülésén. Egy sor olyan dologról volt szó, amelynek a körítésében nyugodtan beleköthetsz, de a legmélyén a politikai köd... Után azért volt fogható benne, úgyhogy visszautasítom, amit mondasz. Ez a riporternek semmiképpen sem volt a hibája, annak érdekében pedig nagyon sokat fog tenni, mondtam. de nem, annak érdekében nagyon sokat fog tenni, hogy még kevesebb legyen a politikai köd. Ahhoz egy nexus kell, ahhoz kell egy olyan viszony, amelyben a másikat erre le lehet bírni, miközben ez a tevékenysége egyáltalán nem véletlen. Jó reggelt! Marás Miklösen, hogy te de... a én nagyon örülnék, hogyha az egész politikai közélet ennyire konstruktív lenne, mint, a, mint az előző interjú során volt hallható. Független attól, hogy Jó, a... Jó, Miklós, te pontosan élete. tudod azt, és az előző beszélgetésből ezt sajnos nem tudtam kihozni, hogy, és aztán visszadom a szó természetesen, hogy én milyen pokoli küzdelmet folytatok egyedüliként a médiában, iszonyatos mennyiségű sorlódással és horzsolással, amit csak magamnak köszönhetek, ami azért van, mert megpróbálok a riport alanyaimmal azért személyes viszonyt kialakítani, hogy ez a személyes viszony pozitívan hason vissza a velük folytatott interjúkra. Tehát nem a hatalomhoz dörgölőzöm, nem pénzes zacskók cserélnek gazdát, hanem próbálok egy olyan légkört teremteni, ha sikerül, néha sikerül, néha nem, amely egyébként adott esetben remélhetőleg visszaköszön a velük, az emberekkel folytatott interjúkban. Ez iszonyatos fejfájással jár, egy csomó olyan érzelemmel és érzelmi zátolyrafutással, amit nem lehet elmondani nézőnek, hallgatónak, de ez az ára annak, amit talán te hallottál. Ezt a hallgatók nevében köszönöm. De tudod azt, hogy ebből mi konfliktus Értem, van? igen, tudom, tudom, tudom, tudom és hogy, hogy ez fárasztó, és uh, kicsit csinálom én is, uh, vagy csináltam, most már nem csinálom. Uh, hát veled is jó ismerkedtem meg. Igen, igen. Uh, nagyon jó volt, leteszlek, hallgatlak. Futás. Köszönöm szépen. Szia. 061-877-0877 ahány hallgató, ahány néző, annyi vélemény az egyiknek tetszik, a másiknak nem. De valamit legalább sikerült elmondani a második telefon révén. Idén, szeptemberben ez különösen sok gondot jelentett a, az interjú alanyjaimmal való kapcsolatfelvétel. Nem olyan könnyű története ez, mint amit önök feltételeznek, és, és félreértéshez pedig annál könnyebben vezet. 061-877-0877, amennyiben nem telefonálnak, gyakorlatilag két perc múlva én már nem leszek itt, amennyiben telefonálnak, akkor tovább leszek itt. Ezt önök fogják eldönteni, én pedig alkalmazkodom hozzá. A mai műsor elkészítésében nagyjából ugyanazok voltak segítségemre, és ugyanazok gátoltak, mint korábban. Ez egy új kitétel volt. Távolítemben elérhetőségem pont, mint Dr. Kisdékiselpont, a nevem Fialajanos, Janos, Fiala kukat gmail.com Ajánlom magam. Ha igényt tartanak rám, azt sürgősen fejezzék ki telefonhívásokkal, mert egyébként a hűt helyemet fogják nem látni, hanem hallani, ami szóképzavar, de legalább rám jellemző. 061 0877 0877 Rozgombat nyomtam meg. Kubérakok még egy számot, biztos nem találják egy Jöreged! Más témában hívlak, ugye bemegy egy menet. Következő, hogy nem tudom, láttad a csattot tegnap este, krónai gummisorát? Sajnos tudom, igen. De. És ö, ö, mi a véleménye? Nem arról, szeretnék, hogy ez, ez volt jön, az, amiben nem, nem mentem bele. Tehát sikerült két olyan dologba két nap alatt beletenyerelned. Amit nem szerettem volna, és ha hamarabb tetted volna, akkor megnyilvánultam volna, és nem lett volna benne köszönet. Hogyha még fontos neked, akkor valamikor, amikor legalább 5 percünk van rá, akkor hívjál vissza. De, De sikerült. Még egy mondatot Nem, egy nem mondatot Jó, meg. Jó, akkor egy mondatot. Egy, egy mondat. Mindenesetre annak nagyon örülök, hogy áprilisban a Tamasi doktora beszéltél majdnem egy óprát. Ezt nagyon köszönöm utólag is. Ez, ez, köszönöm. Azért ennek a horvát Péternek hihetetlen ráéző képessége van. Én tudom, hogy sokan kineválhatják, de közben sok mindenhez ért, hogy... Ki hogyan viszonyul hozzá, ez mindenkinek a souvenir döntése. Én eldöntöttem, tapasztalhatják. Még itt vagyok, még hívhatnak, ha telefonálnak és nem reagálok, akkor tapasztalhatják, hogy már nem vagyok itt.